Слів зомбі чи робот тоді ще не знали, але система виховання вела саме до цього. Зрештою, другий підхід перед війною переважив. Тим більше, що в звичайних дитбудинках не завжди засуджували ізоїв, а траплялися і відверто співчували їм в їхній гіркій долі. У дитбудинку кілометрів за сто від Києва, куди потрапила Даза Снігурець, вихованці і вихованки поділялись на дві категорії – ті, що відмовились від батьків ворогів, і ті, котрі тримались як соня. Тих, що не хотіли відмовлятися, виховательки, вчителі вихованці, котрі відмовились, теж вважали ворогами народу, яких, правда, не можна було розстріляти чи відправити кудись на північ, в суворіший виправний табір чи валити ліс, як їхніх батьків, котрих не розстріляли. Але їх можна було обзивати, каратькома, аби відкрито дати штургана, підставити ногу замовчазної згоди тієї ж Тетяни Борисівни, підкласти в ліжко здохлоу мишу чи обсипати щойно помиту голову заздалегідь припасаним піском – або просто грізюкою. Не всі відважувались на опір, та ж Сонька тільки тихо плакала, або просто стискала зуби і затято мовчала. Да за ночами, іноді й вдень згадувала, як мама мила їй голову пахучим-пахучим мило, потім ніжно витирала, доглядала все тіло, натирала чимось ще пахучішим. Аж хотілось дихати, не передихати. Казала такі ласкаві, лагідні, теплі, такі приємні слова. Розповідала, якою красонечкою Даса виросте, і ким стане, як виросте, лікарем, балериною, акторкою, начальницею. Тепер всього цього не було жило в якомусь дивному, болючому мареві спогаді. Все зникло, розчинилося і вже ніколи не повернеться. Отож мама була подвійною чи подвійною зрадницею. Вона зрадила батьківщину, товариша Сталіна і її, Дасу, яка любила батьківщину Сталіна і маму. А виходило, що маму не треба було любити. Треба було слідкувати за мамою, бо мама готувалася, вже готувалася, коли промовляла такі лагідні, ніжні, пахучі слова до доньки «зрадити дазу». І тато зрадив, бо це ж він підбивав маму. Мама сама до зради не додумалась. Вона з горістю казала, «У нас усе вирішує тато». Правда, тато сміявся, але всім керує мама. Отже, виходило, що вони обоє. «Обоє – піддізмовники». «Підлі, підлі, змовники, змовники, змов...» «І за теж вирішила», – вона сказала Тетяні Борисівні, аж бренів при її голос. «Дозвольте звернутися». І та дозволила, видихнула. «Я хочу поміняти прізвище та по-батькові, як Тамара». «Тамара, донька секретаря райкому партії, а насправді ворога поміняла». «Тамара стала старостою класу, Тамара». «Он як? Це серйозне рішення». Тетяна Борисівна задумалася і подивилась на Дазу трохи тепліше, ніж звично. В її жаб'ячих очах навіть з'явилась іскорка. Маленька, правда, не червонозоряна, а жовта. І це правильне рішення. Я допоміг Елеонорі Євгенії. Яке б ти хотіла вибрати прізвище? Я... я не знаю, сказала Даза. Якесь гарне, наше, радянське. Вирішуй, увечері скажеш, або завтра вранці. Дозвольте йти? Даза прошептала і відчула, як щось... Занила зліва, зліва, під реберцем. Іди і подумай зроби правильний вібер. Таза подумала, перебрала варіанти, прізвища по батькові і увечері сказала Тетяні Борисівні. Хочу, щоб мене звали Даздраперба Миколаївна Єжова. Он як? Ти що? Хочеш стати донькою нашого залізного наркома? Ні, ні, здякалась Даза. Я я недостойна, але я товариш Єжов найвірніший соратник товариша Сталіна, ворог ворогів народу. Я буду. «Я буду його, я завжди буду його...» Крутились слова. «Соратниця, при, прихильниця, дивне слово, вірниця. ще якісь. Треба було знайти своє слово, але воно не приходило». І Даза Вона ридала й ридала. Мимо проходили дівчата, та вона нікого не бачила і ревно плакала. «Перестань!» Була але якось гидливо сказала вихователька. І Даза майже відразу злякано перестала плакати. Тільки схлипувала. Підвела голову і поглянула на Тетяну Борисіну, заплаканими і відданими очима. Я завжди був, я хочу завжди бути в Єжових рукавицях товариша Єжова. Ви мені вірите? Вірність доводять не тільки цим. Іди. Я доповім директорці, Елеонорі Євгенівні. Очевидно, директорка, чи десь вище наверху, де вирішували долі, давали прізвище, вирішили, що це занадто. Щоб донька ворогів народуха і така, котра відмовилась від батьків, носила прізвище «Залізного наркома». Їй дали прізвище Рубцова, правда, по-батькові, як вона хотіла, Миколаєвна. Перед тим написала письмову відмову від батьків, поставила підпис. Усе. Ти рада? – спитала вихователька. Ра-рада. Спасибі. Шептав, наче хтось за неї. І відтепер вона була зовсім іншою, зовсім іншою. Да, замов заведена, повторювала ці слова. Твердила, що забула своє минуле. Та воно не забувалось. Приходило у снах. І вона йшла з мамою вулицею, а тато підкидав її високо над головою. Візкулись на машину, потім знову з'являлась мама і купувала морозиво в паперовій чашеці. Сміючись, просила доньку дати хоч трішки, хоча б То купи собі сміялась Даза й прокидалась. Ніч дивлялась у вікно, Даза хотіла встати, поглянути на зорі і боялась. Зорі були далекими. Вони були з іншого світу, і вони щось знали про неї, таке, що й вона не знала. Крім того, про те, що вона вставала дивитись на Зорі, могла довідатись Тетяна Борисівна. А вона мусила все про неї знати. Вона була тепер дазаним товаришем Сталіним, її особистим Сталіним. Даза попросить її подарувати фотографію, коли це заслужить, і носитиме коло серця. А Зорі, Зорі знали, ні, їм не треба нічого знати, ні про неї, ні про її сни. «Я забороняю тобі, вам, снитись!» – тихо-тихо прожептала Даза. Через кілька місяців Тетяна Борисіна схопила чіпкими худими, каліщуватими пальцями її за вухо, тоді за підборіддя. Признайся, сучепоріддя, ти спеціально хотіла взяти прізвище ворога народу. Якого ворога? да вся затремтіла. Я тепер я не снігорець, я рубцова. Ворога народу єжова, який знищував чесних більшовиків і хотів убити товариша Сталіна. Єжов? ворог? Залізний друг товариша Сталіна теж ворог. Даза не могла повірити, але вихователька не жартувала, вона дивилась пронизливо і знову зневажливо. Даза не могла витримати цього погляду, в її голові загули джемелі, закружляли перед очима жовті кола, в яких виростали крильця,